Погляд Піп зупинився на Над, вона побачила своє відображення в яскраво-блакитних очах Над. Саме Над була найважливішою. Їй не вірили так само часто, як і Піп. Це немислиме насильство не вірити. Вони поділяли цю темряву, і Піп взяла на себе начин крик того дня, дня вироку, ніби він був її власним, і це пов'язало їх. Вони дивилися одна на одну, крізь маски. Це може тобі нашкодити? спитала Ната. «Я вже маю проблеми», – тихо відповіла Піпа. повільно вдихнула. Вона відпустила плече Піп і взяла її за руку, міцно стиснувши, переплівши пальці з її. «Що нам треба зробити?» – спитала вона.